Ébredés a zöld házban. En fényes nappal ébredt csak fel. Felült az ágyban, és értetlenül nézte az ablakon beüzönlő vidám napfényt, és az ablakokon túl libegő fehér valamit, amin itt-ott átkék lett az ég. Egy percig azt sem tudta, hol van. Először az örömteli borzongás futott át rajta, mintha valami kellemes várna rá. Aztán rászakadt a szörnyű valóság. A zöld manzárdos házban van, és nem kell nekik, mert kislány. De azért mégiscsak reggel van, és bizony az ablak előtt egy virága teljében lévő cseresznyefa bólogat. Egyetlen ugrással kipattant az ágyból, és az ablaknál termett. Felnyomta a nehezen mozdítható nyikorgó ablakkeretet, amelyet, mintha igen régóta senki sem volna fel. Valóban ez volt a helyzet. Olyan alaposan beragadt, hogy amikor végre kinyitotta, semmivel sem kellett kijékelnie. En téldre hullott, és a boldogságtól ragyogó szemmel itta be a júniusi tenger csodáját. Hát nem csodálatos? <gül> milyen tündéri hely? Valószínűleg nem maradhat itt, de legalább elképzelheti, hogy milyen lenne. Szó se róla, itt van tere a képzeletnek. Egy óriási cseresznyefa nőtt az ablak előtt, olyan közel a házhoz, hogy ágai, amelyeken a zöld leveleket is eltakarva dúsan ültek a fehér virágok, a falat súrolták. Jobbra egy almáskert, kert, balra egy seresznés kert virított, a zöld fövet, sárga pitpank pöttyözte. Az ablak alatti kertben lila orgonafák álltak, édes illatukat a szobába is behozta a reggeli szél. A kert egy lóherével buján benőtt lejtőn folytatódott, amely a kis mélyedésben futó pataknál ért véget a patak partján számtalan fehér törzsű nyírfa hajladozott könnyedén a mohák, páfrányok és erdei cserjék boldogító jelenlétére utaló ajnövényzet felett. Azon túl egy luc és erdei fenyőkkel beültetett zöld csipkés domb emelkedett. A ringó fenyőágak sűrűjéből csak egy helyen nyílt kilátás annak a kisháznak a szürke keleti manzárdablakára, amit a fénylő vizek tavának másik oldaláról látott. És balra, a nagy csűrön, Sőt, az enyhelejtésű zöldmezőkön mezőkön túl is a tenger egy csillogó darabkája kék lett. Em szépségét rajongó tekintete hosszan elidőzött a látottakon. Mohónitta be a sok gyönyörűséget, hiszen szegény gyerek egész rövid kíséletében annyi szemre csúf helyet látott már, és az előtte elterülő táj a legszebb volt, amiről csak álmodhatott. A természet csodájába belefeledkezve térdelt, amíg egy vállát érintő kéz vissza nem rántotta a valóságba. Marilla répedbe, be, de a kis álmodozó meg sem hallotta. Ideje, hogy felöltöz, mondta Kurtán. Marilla tulajdonképpen nem volt tisztában azzal, hogy milyen hangot üssön meg a gyermekkel szemben. Tudatlanságából adódó zavaratette tette nyersi és barátságtalanná, noha egyik sem állt szándékában. En felállt és mélyet sóhajtott. Hát nem csodálatos? Kérdezte skarjának mozdulatával, mintha magához ölelte volna az egész gyönyörű kinti világot. – Jó kora fa, – mondta Marilla, – és szépen virázik, de a gyümölcse elég vacak, apró és férges. – Ó, én nem na fára értettem, bár persze az is pompás, sőt, sugárzóan pompás, és úgy virágzik, mintha komolyan gondolná a dolgot, de én mindenre gondoltam, a kertre, a gyümölcsösre, a patakra, meg az erdőre, szóval az egész nagy és drága világra. Ugye ön is úgy érzi egy ilyen reggelen, hogy a szíve csordultig van szeretettel a világ iránt. Hallom, ahogy a patak egész úton idefelé nevet. Észrevette már, hogy a patakok milyen vidám teremtmények? Mindig kacagnak. Még télen is hallom a nevetésüket a jég alól. Úgy örülök, hogy a Zöldman zárdos háznál vagy egy patak. Lehet, hogy úgy véli ennek semmi jelentősége, hiszen nem fognak engem megtartani, pedig nagyon is van. Még ha most látom is utoljára életemben, akkor is emlékezni fogok rá, hogy volt egy patag a zöldban zárdos ház mellett. És ha nem lenne, akkor az a kínos érzés kísértene, hogy okvetlen kellene legyen. Ma reggel már nem vagyok a legmélyebb kétségbeesés és feneketlen kútjában. Reggel az ilyesmi egyszerűen lehetetlen. Hát nem remek, hogy vannak reggelek, hm, de azért nagyon szomorú vagyok. Éppen azt képzeltem, hogy végül is csak rám van szükségük, és itt maradhatok, amíg világ a világ. Ez az ábránt kép egészen megvigasztalt. A képzelődésben sajnos az a legrosszabb, amikor abba kell hagyni, mert az nagyon fáj. Öltössz csak fel és gyere le, az ábrándozással meg ne törődj, mondta Marilla, amint sikerült szóhoz jutnia. Vár lent a reggeli, most meg az arcod és fésült meg a hajad. Hagy nyitva az ablakot, az ágy nem üt meg, vesd át az ágy támláján. Ügyes légy. En, ha kellett, szemmel láthatólag nagyon ügyes tudott lenni. Tíz perc sem telt bele, és lent volt. A ruhája csinosan állt rajta, a haját megfésült és befonta. Az arcát megmosta, és az a kellemes tudathatotta át a lelkét, hogy sikerült eleget tennie Marilla minden követelésének. Mindazonáltal az áttakaróról elfeledkezett. – Ma reggel aztán igazán éhes vagyok – közölte bizalmasan, miközben felcsusszant a székre, amit Marilla tartott neki. – A világ már nem látszik annak a félelmetes szörnyű vadonnak, mint tegnap este – olyan boldog vagyok, hogy napsugaras a reggel. De az esős reggeleket is igencsak kedvelem, akármilyen a reggel, az mind olyan érdekes, nem gondolják? Ki tudja, még mi minden történhet a nap folyamán, és annyi erre van a képzeletnek. De azért örülök, hogy ma nem esős reggelre ébredtem, mert könnyebb vidámnak lenni és lelki nyugalommal elviselni a ránk mért megpróbáltatást, ha az idő. Márpedig úgy érzem, hogy nem kevés csapással kell ma szembenézzek mert könnyű a sok szívvélő nyomorúságról olvasni és azt képzelni, hogy az ember mindezt hősiesen elviseli. De ha magunknak kell átélni, az már nem olyan kellemes, ugye? – Az ég szerelmére tartsd már a szád! – szólt Marilla. – Túlságosan is sokat beszélsz ahhoz képest, hogy egy ilyen kislány vagy. E szavakra en olyan engedelmesen és lelkiismeretesen hallgatott, hogy a tartós csend, mintha csak valami természetellenes közelében lenne, nyomasztóan hatott Marilla idegeire. Mettyú sem szólt, de ez legalább természetes volt. Így a reggeli igencsak némán zajlott le. Evés közben En egyre jobban elmélázott, állkapcs a GPS-en mozgott, hatalmas szemét rezzenéstelenül függesztette az ablakból látható égre. Nézett, de nem látott. Ettől aztán Marilla még az előbbinél is idegesebb lett. Az a lehetetlen érzése támad, hogy jó lehet a -e fura gyermek teste itt van a reggeliző asztalnál, lelke valahol egy álomvilágban a képzelet szárnyai repül. Kinek kellene egy ilyen gyerek a ház körül? Ezért is olyan érthetetlen, hogy Mattyú mégis meg akarja tartani. Marilla érezte, hogy ma reggel is ugyanolyan erős Mattyúban a kíváncsiság, mint előző este, és hogy nem is fog megszűnni. Mattyú már ilyen, gondolta. A fejébe vesz valamit, és ahhoz olyan néma és döbbenetes kitartással ragaszkodik, hogy az messze felülmúlja erejében és hatásosságában, mintha hangot adna neki. Alig, hogy vége lett a reggelinek, en visszatért a földre, és ajákozott, hogy elmosogat. – Tudsz rendesen mosogatni? – kérdezte Marilla bizalmatlanul. – Nagyon is jól, bár a gyermekgondozáshoz jobban értek. Azon a téren komoly tapasztalataim vannak, Kár, hogy itt nincsenek gyerekek, akikre vigyázhatnék. Nekem az az egy is sok, akire e pillanatban kell vigyázzak. Szavamra te is elég gondot jelentesz. Fogalmam sincs, hogy mi legyen veled. Mert igazán képtelenül nevetséges. Ellenkezőleg nagyon is szeretetreméltó, jelentette ki enszemre hányúan. Olyan hihetetlenül együttérző. Nem bánta az sem, hogy mennyit beszélek, sőt úgy tűnt még örömét is leli benne. Már az első találkozásunkor éreztem, hogy rokon lélekkel van dolgom. Ha rokon lélekkel azt érted, hogy mindketten csudabogarak vagytok, akkor persze igazad van, mondta Marilla megvető szipogással. De nem bánom, elmosogathatsz. Jó sok forró vizet vegyél, és tisztességesen törölgessel. Ma reggel rengeteg a dolgom, mert délután át kell hajcsak White Sensebe, Mrs. Spencerhoz. Te is velem jössz, hogy eldöntsük, mi legyen veled. Ha befejezted a mosogatást, menj fel és vest be az ágyat. En egészen tűrhetően elmosogatott, amit az ügyködését szemmel tartó Marilla magában el is ismert. Majd jóval kevésbé sikeresen bevetette az ágyát, mivel a túllasdúnyhák terén ez volt az első próbálkozása. Kemény birkózás után azért csak valahogy, majd Marilla, hogy megszabaduljon tőle, kiküldte a kertbe, hogy ebédig játszon. Anne csillogó szemmel, boldogságtól ragyogó arccal repült az ajtóhoz, de a küszöbön hirtelen megtorpant, hátra arcot csinált és visszament az asztalhoz, ahol lehuppant a székre. Arcáról, mintha egy kéz letörölt volna minden fényt és örömöt, olyan boldogtalan volt. – Most meg mi a bajod? – kérdezte Marilla. – Nem merek kimenni. – rebegte Anne egy földi örömöktől lemondó mártír hangják. Ha Ma nem maradhatok itt, nincs értelme, hogy megszeressem a zöld manzárdos házat. Ha kimennék és megismerkednék a fákkal, a virágokkal, a gyümölcsel és a patakkal, akkor kénytelen lennék szeretni őket. Már így is elég nehéz, nem akarom még elviselhetetlen tenni. Pedig annyira szeretnék kimenni. Szinte minden hívogat, hogy en, en, gyereki ki hozzánk, en, en, szeretnék egy játszótársat. De jobb, ha mégsem engedek nekik. Nem értem, hogy szeressünk valamit, ha úgyis elszakítanak tőle, nem? És olyan nehéz megállni szeretet nélkül, ugye? Ezért is örültem annyira, amikor még azt hittem, hogy itt fogok élni. Hol oh, sok mindent szerethetek majd, és ebben semmi sem gátolhat, gondoltam. De ennek a röpke álomnak vége. Beletörődtem a sorsomba, és azt hiszem, nem megyek ki, nehogy megint ne törődjek bele. Hogy hívják azt a muskátlit az ablapárkányon, kérem? Alma illatú muskátli. Ó, én nem a fajtájára voltam kíváncsi, inkább a nevére, amit ön adott neki. Vagy nem adott még nevet neki? Akkor megengedi, hogy én adjak neki nevet? Hívhatom, uh, lássuk csak, uh, hogyan is. Mondjuk, mondjuk piroskának. Csak addig, amíg itt vagyok. Nagyon kérem. Ó, egek, nekem aztán édes mindegy. De nem érem fel józan észel, hogy miért elmegy muskátlit elnevezni. Ja, én úgy szeretem, ha valaminek neve van, még ha az egy muskátli is. A névtől olyanná válnak, mint az emberek. Egyébként is honnan tudjuk nem sírtia a muskátli érzéseit, ha csak muskátlinak hívjuk, semmi másnak. Én sem örülnék annak, ha örökösen csak nőnek hívnának. Igen, piroskának fogom hívni. Ma reggel pedig az ablakom alatt álló fát is elneveztem, hó királynőnek, mert olyan fehér. Persze tudom, hogy egy nap elvirágzik majd, de éppenséggel azt is képzelhetjük, hogy te is tele van hófehér virággal, nem? – Az életben nem láttam, vagy hallottam hozzáfoghatót – dünnyögte maga elé Marilla, miközben gyors takarodót fújt a pince felé, hogy burgonyát hozzon föl. – Igaza van matthew tényleg érdekes kis jószág. Már is azon kapom magam, hogy kíváncsian várom, mi lesz a következő szava. Hmm, – Engem is meg fog igézni, ahogy matthew -t. Abban a pillantásban, amit elmenetelek, a betet rám, benne volt minden, amit előző este mondott, vagy csak amire célzott. Bárcsak olyan lenne, mint más férfiak, és kijöntené nekem, ami a szívét nyomja, akkor vitatkozhatnék, és észre téríthetném. De mit lehet kezdeni egy férfival, aki csak néz? En ismét tenyerébe fektetett állal szemét az égre függöztve álmodozott, amikor Marilla a pincei zarándoklottól visszatért. Marilla nem is háborgatta ebben, amíg a korai ebéd asztalra nem került. Gondolom nincs akadálya, hogy délután elvigyem a kancát és a homok futott, Mattyú? kérdezte Marilla. Mattyú csak a fejét ingatta, és sóvárgó pillantást vetett Enre. Az elfogott tekintet láttam, Marilla sietett zordan megjegyezni. Átmegyek, Vágy Szenze, és lezárom ezt az ügyet. Ánth is magammal viszem. Mrs. Spencer valószínűleg azonnal intézkedik majd, hogy haladéktalanul visszakerüljön a kislány Nova scotch -sába. Oda Odakészítettem a teját, és tehén fejésre már itthon is leszek. Matthew még erre sem szólalt meg, és Marilának az az érzése támadt, hogy minden szava és igyekezete kárba veszett fáradtság volt. Nincs elviselhetetlenebb egy ne, aki nem beszél vissza, csak talán egy nő, gondoltak. Mattyu időben befogta a kancát a homokfutóba, Marilla és Em pedig felszállt a kocsiba. Mattyu kitárta előttük a kaput, és amikor lassan kihajtottak, látszólag senkihez sem intézve a szót, végre megszólalt. Az öbölből itt volt ma a kis Jerry Bout, és azt mondtam neki, hogy azt hiszem, megfogadom a nyárra. Marilla nem válaszolt, de az ostorral olyan dühösen csapott a szerencsétlen kancafarára, hogy az ilyen bánásmódhoz nem szokott állat méltatlankodva ijesztő gyorsasággal vágott neki az útnak. Marilla még egyszer visszanézett a vészesen ugráló kocsiból, és látta, hogy az az elviselhetetlen mettyú a kapura könyökölve csendes vágyódással néz utána.